Потім доїжджаю до станції Майдан Незалежності і підіймаюся нагору. Біля голуб крутяться різні люди. Висока брюнетка, запакована в довге шкіряне пальто, натерпляче зирка й на годинника й курить довгу білу цигарку. Неподалік від мене читає азету п'ятдесятилітній мужик, туди-сюди тиняються ще якісь істоти. На мене дивиться русявий високий чоловік із тонкими рисами обличчя. Довго затримує погляд і привітно усміхається. Я розумію, що він за мною спостерігає, бо щоразу, коли я мимоволі дивлюся, на його устах народжується посмішка. Вже десять хвилин, як таня, мала би бути. Я дратуюся, метушусь, переходжу з місця на місце. Про себе думаю, що з цим ідіотським букетом квітів, схоже, мабуть, на повного Болдура. Я навіть не знаю, як ці дурнуваті квіти називаються, хоча й це щось дуже знайоме. Мене торкають за плече. Обертаюся. Посмішка русявого чоловіка і якийсь шалений блиск в його очах. Запитую, чого треба. Він знову посміхається і мовчить, а своїм дивним поглядом обстежує моє обличчя сантиметр за сантиметром, так наче дивиться на нього в мікроскоп. «Чого треба?» – ще раз перепитую. «Я Таня», – каже мужик. «Відпочуто в мене відбисає щелепа. Я нерозбірливо бурмочу. Що за йопсель-мопсель?» Руся вихапає мене за руку, каже «Почекай», але я висмикую її. На його мордяці з'являється міна страждання. Він знову гукає, щоб я не йшов, що він хоче зі мною поговорити». «Так це ж гей!» – сходить на мене прозріння, ніби небесне осяяння наголодного середньовічного містика, який провів на одинці з молитвами кілька місяців. Я починаю раптом кричати, що за фігня, що це нечесно. Підло, що всіх вас треба відправити в Карпати валити ліс. Я ж бурляю йому в обличчя букет квітів, русявий сполохано зиркає, по сторонах і тікає. А я ніяк не можу заспокоїтися і репетую йому в спину. Тільки вдома врешті заспокоююся. Ох і мерзотник! Як людина толерантна, намагаюся поважати. Білих, чорних, кольорових, із багатьма дірками, із однією. Але ж до чого тут я? Ти уявляєш, що тут відбувається, моя дорога дівчинко? Повний зоопарк. А може, це через те, що я мало про тебе думаю і вдаюся до сумнівних авантюр? Набираю номер Юри, кажу, що прийшов знову лист від моєї маленької дівчинки. Прийшов лист. А він обрушується на мене жахливою лайкою, від чого мені стає боляче. Він, мов робот, повторює, що тебе більше нема, що в мене поступово розвивається шизофренія, і що я втрачаю тверезий контроль над своєю свідомістю і уявою. Тебе нема. Ти ілюзія, яка не загинула в катастрофі на гірському перевалі. Ілюзія, яка не належить тілесно-фізичним законам. Як він так може? Я щодня тебе бачу, щодня з тобою розмовляю, читаю твої листи і переконуюся, що живу тільки там, там, де немає програміста, де немає гірських катастроф, які забирають життя коханих. Немає дурненьких студентів, немає зарозумілих і самовпевнених колег по кафедрі. Немає людей, яких я змушений щодня бачити, оскільки вони мимоволі потрапляють мені на очі. «Тобі треба змінити стиль життя, – каже Юра по телефону. – Деколи випускати пар». Я знаю, ти не хочеш надовго зв'язуватися з жінками. Але ж твої випадкові походеньки містять великий ризик. Ти ж не маленький. Скільки ще зможеш так протягнути? Юра, хочу зупинити його. Ти постійно наражайся на небезпеку підхопити якусь гідоту. Зараз знаєш, як із цим ділом? Страшно, так як ти живеш, не можна. Купи собі... Відеомагнітофон, вечорами крути порнушку, дивися на цицьки цієї корови Памели Андерсон чи на сухоребку Софі Марсой. Дрочи. Дрочити.